huis van die vrome Abu Darda laanhoe het vertel ek het die boodskapper van Allah sallallahu alaihi wasallam verse die masjid is die huis van elke persoon wat takwa het en Allah waarborg genade en vertroosting vir die een wat die moskee sy huis maak deur dit gereeld te besoek Allah waarborg ook veilige deurgang oor die brug van Sirat na Allah se plesier Na, die Paradeis.